А своє життя Мальвіна не розповідала нічого А він боявся спитати, хоча й був слідчий Лише згодом, коли вже одружились, твердохліб довідався от тещі Що у Мальвіни був чоловік, теж лікар Що вони жили в якійсь азіатській країні, яка починається на літеру І Що клімат там жахливий, а то лікар виявився ще жахливіший Більше про те не було мови Паралельне існування. Було в їхньому одруженні щось поверхове, необов'язкове, чи що йому набридла самотність. А їй треба було за когось зачепитися, як п'яному за плід. Тому і паралельне існування. А якби край, ножем до горла, кінець світу, коли не разом, ото любов, ото справді. А так, Безлад, байдужість, рутина і безсердечність, що може закінчитися будь-якою немилістю. Разом спали і у вільний час ходили в театри, в кіно, в магазини і просто блукали вулицями. В Мальвіні приваблював демократизм. Жінки не люблять давати свободи чоловікам. Відплата за віки власного пригнічення. Мальвіна не належала до жінок-власниць. Не знала ревнощів, не влаштовувала сцени допитів. Щоправда, мабуть, не дозволила б допитувати і себе. Але твердошліп ніколи не пробував. Живив безладно, нецікаво, пісно, але мирно. Тепер от розтворився з Мальвіною, може й назавжди. Зламалося його життя. Жалюгідний стан душі. Судів біля вікна. Знав, що сьогодні не засне. Пробував думати і не міг. Смерть тієї незнайомої жінки стояла перед ним і затуляла весь світ. Хто здатен відродити її душу? Які сили можуть відшкодувати втрачене безповоротно на навіки? І що поряд з цією втратою ті незначні втрати, з якими боровся він усе своє життя? Хтось сказав, ми можемо знищити світ – а оживити дощового черв'яка – не здатні. Як химерно трагічно все сплелося. Смерть цієї жінки, професор Костриць, заява Масляка, нечителюкове крутійство, сварка з Мальвіною. Юристи допомагають людям жити в державі, підказують їм, як і навіщо жити, якими способами зберегти гідність. Хто поможе і підкаже йому – це клята заява. Коли б знайшлося про хабар, він ні за що. Але справи про хабарів у них вважалися найважливішими. Він не міг відмовитися. Хоча й відчував, що там не все чисто. Так і склалося. Цілкови тебе зголозді. До клініки Костриці привозять смертельно хвору жінку. Вона вмирає за півгодини. Костриці в цей час їде в поїзді під Брянськом. Питається, як міг він комусь обіцяти, та ще й брати гроші, та ще з кого. «Обмова і наклеп, От і все. «Припустимо, масляк скаже, ми домовились до того». Тоді чому ж не поклав дружину до клініки костриця одразу? «Обмова і наклеп. «Ну гаразд, але ж є заява масляка. Навіщо він мені написав? З безладних мальвінених криків твердо хліб дещо вловив. Наприклад, костриця жде героя. Може і масляк хотів героя? А можуть дати тільки одному?» Інтелектуали, найжадібніші дозвань, нагород і винагород. Допил спонукає страшна самотність їхнього покликання. Все це, мов би, компенсація за постійне, можна б сказати, нелюдське мозкове напруження. Хто висуває на героїв? Як про це довідатися йде, Слідчий повинен знати все. А от механізму найвищих відзначень твердохліб не знав мав власного досвіду, бо орденів ще не одержував, та навряд чи одержать. Тієї ночі він не заснув. Пинявся по кімнаті, пробував читати, але не міг зосередитись. У шафах були самі класики, а на класики цього разу не стачало снаги. Десь під ранок потрапив йому до рук Томик Гоголя з Брокгаузівського видання. Статьи, которые давно уже не выдаёте, еще давнише перестали читать. Развернув на меня. Статья звалася «Что такое губернаторша?» Порады ради дружины Калуйского губернатора Смирнови. «Надобно вам знать, если вы этого еще не знаете, что самая безопасная взятка, которая ускользает от всякого преследования, Есть та, которую чиновник берет с чиновника по команде сверху вниз. Это идет иногда бесконечной лестницей. Эта купля и продажа может производиться перед глазами и в то же время никем не быть замечена. Храни вас Бог, даже и преследовать». Вингартов дали Приставить нового чиновника для того, чтобы ограничить прежнего в его воровстве, значит сделать двух воров вместо одного. Система ограничений – самая мелочная система. Человека нельзя ограничить человеком. На следующий год окажется надобность ограничить и того, который приставлен для ограничений, и тогда ограничением... «Не буде кінця». Гоголь писав ці гіркі слова, вивчись тільки літ, як нині мав їх він, твердо хліб. Тільки Гоголь був генієм. Він лише чоловік для тих обмежень, Яка марнота! Страшна ніч, в яку все валилося, трощило, згинуло, Ніч, що нагадувала йому найжахливіше весняне порання на Корінівці. Не хотів згадувати, згадували самого. Та ніч не принесла твердо хлібові нічого, окрім розпачливого відкриття. Його слухняність використана підступно і недостойно, костриця жертва наклепу, а він сам, жертва дурного жарту.